Був усюди сущий. Частенько навідувався і в наш Петропавлівський район. Я розповів йому про останні дні у Львові, про настрій у Києві. Георгій Гаврилович запитав про мої плани. Буду просити сюдиючу армію. Сьогодні ж піду до військомату. Не поспішай. Гітлерівці сунуть і сунуть фронт усюди. Видимий і невидимий. Думаєш, перемога вирішуватиметься тільки на передовій? Чув про заклик створювати у зайнятих ворогом районах партизанські загони, диверсійні групи. Невже Гітлер і сюди добереться? Будемо сподіватися на краще. Проте, судячи з останніх зведень, треба готуватись до найгіршого. Ленін вчив нас дивитись правді у вічі. І не тільки бачити, а й передбачати. Отже... Перейшов на офіціальний тон «Вважай себе мобілізованим обкомом!» Задзеленчав телефон. Георгій Гаврилович зняв трубку. Костянтине Степановичу, коли повернулись? Щойно?» «Багато лиха не робили нам Юнкерси. «У двохярусний міст попадання. Іде ремонт? Чудово!» «А тут у мене молодий чоловік, наш кадр». Березняка з Петропавлівки, пам'ятаєте? Ми його у 39 дев'ятому рекомендували на роботу у Західній області. Щойно зі Львова. Рветься на фронт? Так-так. Я теж такої думки. Зараз у вас буду. Обернувся до мене. Чув розмову із Грушовим. Ось що, голубе, побудь у місті кілька днів. Ми щось придумаємо. Навідайся в облвно за призначенням. Переді мною особова справа вчителя Березняка ЄС. Мені переслали її товариші із Дніпропетровського архіву. На синій обкладинці акуратно виведено. Почато в 1939 році, закінчено в 1941 році. Гортаю пожовклі від часу сторінки. Тут і моя заява з проханням призначити директором в одну із шкіл Павлограда, і наказ, який затверджував мене на посаді директора школи номер 5. Там я 18 липня приступив до роботи, але довго попрацювати не довелось. 8 серпня виїхав до Дніпропетровська за викликом «Облвно». У відділі кадрів мені сказали негайно з'явитися в обком до товариша Дементьєва. І ось я знову у знайомому кабінеті. Георгій Гаврилович за той час, що ми не бачились, помітно змарнів схуд. Під набряклими від недосипання очима темні кола. Він підвівся мені назустріч, запросив до столу. Щойно з району чудові у нас люди, і старі, і малі. Хлопчики, дівчатка водять машини. Не злізають із жниварок. Сплять на току, по 16-18 годин працюють. Врожай, який виростили, розуміють, хліб потрібний фронту. А становище на фронті скрутне. Останні зведення читав. Ідуть запеклі бої в районі Києва. Підуменню німцям вдалося оточити дві наші армії 6 і 12. Ворог рветься до Дніпра. Треба бути готовим до всього. В обкомі нашого полку убуває. Задіонченко Семен Борисович, перший наш секретар в армії, Леонід Іліч Брежнів теж. Він – перший заступник начальника політичного управління Південного фронту. Щойно приїздив, віці привіз невтішній. Лінія фронту посувається все ближче до нашого міста. Евакуація населення, заводів і фабрик йде повним ходом. Чого викликав, здогадуйся? «Павлоград – то теж була моя ідея, однак обставини змінилися. Так що доведеться тобі, голубе, здати середню школу і прийняти зовсім в іншому місті. «Початково. І довірливо. Приступаємо до організації партизанських загонів і підпілля. Так ось, ти у Львові ума розуму набрався. По чому фунт лиха знаєш? Рекомендуватиму тебе на підпільну роботу. Згоден? З відповідю не поспішай. Справа дуже серйозна. Гестапо – ворог сильний, підступний. А проти вас діятиме СД, поліція, жандармерія». Смерть чатуватиме на кожному кроці. Постійна пильність і віра у незламність наших людей, хоробрість і обережність, блискавичні рішення і залізне терпіння, життєлюбство і готовність, коли треба померти за справу. Таким повинен бути підпільник».